Markusar Guðspjall, sjötti kafli Það hann fór Jésús og kom í ættborg sína og læri sveinar hans fylgdónum. Þegar kvíldardagur var komin tók hann að kenna í samkundunni. Fjöldin sem áhlíti undraðist stórum men sögðu hvað hann kemur honum þetta? Hver er svo speki sem honum er gefin og hvernig getur hann gert slík kraftaverk? Er ekki smiðurinn? Sonur Maríu, bróðir þeirra Jakobs, Jóse, Júdasar og Símonar og er ekki sýstur sér hér hjá okkur. Og þeir hneigstluðust á honum. Þá saði Jésús, hvergi er spámaður minna metin en í landi sínu, með frændfólki sínu og heimamönnum. Og hann gati ekki gert þar neitt kraftaverk nema hann lagði hendur yfir nokkra sjúka og læknaði þá og hann undraðist vantrú þeirra. Jésús fór nú um þorpin þar í kring og kendi. Hann kallaði þá tólf til sín, tók að senda það út tvo og tvo og gafði þeim vald yfir óhreinum öndum. Hann bauð þeim að taka ekkert til ferðarinnar annað en staf, ekki brauð, mal, mjög peninga í belti. Þeir skildu hafa skó á fótum, en ekki tvo kyrla. Og hann sagði við þá Hvar sem þið fáið inni, þar sé aðsetur ykkar, unnst þið leggið upp að nýju. En hvar sem ekki er tekið við ykkur nýja á ykkur hlýtt, þaðan skuluðu fara og hrista dustið á fótum ykkar þeim til viðvörunar. Þeir lögðu af stað og préttuguðu að mennskildu taka sinnaskiptum, ráku út marga illa anda og smurðu marga sjúka með ólíu og læknuðu þá. Herodes konungur frétti þetta, en var nafn Jésu orði viðfrætt. Sögðu sumir, Jóhannes skýrar í að risin upp frá döðum. Þess vegna gerir hann þessi kraftaverk. Aðrir söðu, hann er Elía. Enn aðrir, hann er spámaður eins og spámenitnir fornu. Þegar Herodes heyrði þetta, sagði hann, Jóhannes, sem Elía tálshagva, hann er upp risin. En Herodes hafði sent menn að taka Jóhannes höndum, fjötran og varpa í fangelsi vegna Herodíasar, konu Filippusar, bróður síns. Hann hafði gengið að eiga hana en Jóhannes hafði sagt við Herodes Þú mátt ekki eiga konu bróður þíns. Þess vegna lagði Herodías fæð á Jóhannes og vildi deyðan en gati ekki því að Herodes hafði beig af honum og verndaðan Þar eð hann vissi að hann var maður réttláttur og heilagur. Hann komst í mikinn vanda þegar hann hlitti á málans, en þó var hún um ljúft að hlusta á hann. En nú kom hendugur dagur. Á afmæli sínu gerði Herodes veistlu, gæðingum sínum, hersöfðingjum og fyrirmönnum galilegu. Dóttir Herodesar gekk þar inn og stía dans. Hún hreyf Herodes og gesti hans og konungur sagði við stúlkunna Byð mig hvers þú vilt og mun ég veita þér. Og herr út er hvað sem þú byður um, það mun ég veita þér. Alltaf helmingi ríkismins. Hún gekk þá út og spurði móður sína, um hvað á ég að Hún svaraði, höfuð Jóhannessa skýrara. Ég abskjótt skundaði hún til konungs og baðan, gef mér þegar og fati höfuð Jóhannesar skýrara. Konungur var hryggur við en vegna eiðsins og gesta sinna hann ekki synja ni þessa, heldur sendi þegar böður og bauð að færa sér höfuð Jóhannesar. Hann fór og hjó af höfuð Jóhannesar í fangilsinu, kom með höfuðans á fati og færði stúlkunni. En stúlkan móður sinni. Þær lærisveinarans fréttu þetta, komu þeir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 Menn sáð á fara og margir þekktu þá og nú streymdi fólkþanga gangandi úr öllum borgunum og varð á undan þeim. Þegar Jésús steig á land, sá hann þar margt manna og kendi í brjóstum þá því að þeir voru sem sauðir er engan hirði hafa og hann kendi þeim margt. Þá er mjög var áliðið dags, komu lærisveinarnir að máli við Jésú og sögðu, Hér er engin manna og langt á daginn liðið. Látt fólkið fara svo það geti náð til bíla og þorpa hér í kring og keipt sér eitthvað til matar. En Jesús svaraði þeim gefið því sjálfir að eita. Þeir svara honum eigum við að fara og kaupa brauð fyrir 200 denara og gefaðið að eita. Jesús spyrði þá hve mörg brauð hafið því. Farið og gætið að. Þeir hugðu að og svörðu. Fimm brauð og tvo fiska. Þá bauðan þeim að láta alla setjast í grængresið og skipta sér í hópa. Fólkið settist niður í flokkum, hundrað í sumum en fimmtíu öðrum. Og Jésús tók brauðin fimm og fiskana tvo, leit upp til himins, þakkaðu guði, braut brauðin og gaf lærisveinum til að bera fram fyrir mannfjöldan. Fiskunum tveim skipti hann og meða ladra og allir neyttu og urðum ettir. Þeir tóku saman brauðbytana er fylltu tólf korfur, svo og fiskleifarnar, en þeir sem brauðana neyttu voru fimm þúsund karlmenn. Tafarlaust knúði Jésús lærisveina sína til að fara í bátinn og halda á undan yfir til bettsædu, meðan hann sendi fólkið brott. Þá er hann hafði kvattað, fór hann til fjalls að byggjast fyrir. Þegar kvöld var komið, var báturinn á miðju vatni en Jésús einn á landi. Hann sá að þeim var þungur róðurinn því að vindur var á mótið þeim og er langt var liðið nætur, kemur hann til þeirra gangandi á vatninu og ætlar framhjáðin. Þegar þeir sáu Jésú ganga á vatninu, hugðu þeir að þar færi vofa og æftu upp yfir sig því að allir sáu þeir og urðu skeldir. En Jésús mælti jafnskjótt til þeirra verið hugrraustir það er ég verið óhrættir og hann stjæ í bátinn til þeirra og lægði þá vindinn. Og þeir urðu öldungis agndofa en það höfðu þeir ekki skilið þar sem gerst hafði með brauðin. Hjörtu þeirra búru blindt. Þegar þeirruðu náð yfirum komuð þeir að landi við genisaret og lögðu þar að. Um leiðu þeir stigur bátnum þekktu menn Jésu og fólk tók að streyma fram og aftur um allt það hér og bera sjúklinga í burðarrekkjum hvert þangað sem það heyrði að hann væri. Og hvar sem Jésús komi í þorp, borgir eða bægi, lögðu menn sjúka á torgin og báðu hann að þeir fengjur rétt